sejte Bohu všechny země, objevujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Halelujá. Milí bratře, milé sestry, vítám vás v dnešní bohoslužbě na neděli jubiláte. Prodloužený víkend je málo, dě jsou děti jsou na nějakém výletě nebo nepřijdou už. prodloužený víkend, to znamená sobota, neděli i pondělí. A kde je tady konec, kde je začátek? Je to Saský zvyk, mluvit o víkendu a rozumíme tomu sobotu, neděli, ale vlastně neděle je první den, sobota je sedmý den a scházíme se v neděli, protože tady začíná něco nového. Se skříšeným Jiříšovem začalo něco hmm. nového a to oslavujeme. Já sejte Bohu všechny země, opěvujte slávu Jeho jména. Od velikonočního rána je jasně, zlo a smrt nebudou v našem světě mít poslední slovo. Tak jako křesťany máme co slavit každou neděli, ať jsme doma nebo na cestách. Všude ve světě v neděli se scházíme. Je to pro nás den odpočinku, od práce a zároveň děkování za boží dobré stvoření. Je to den slavíme, slavíme, že Ježíš byl vzkříšen a že s ním už začalo nové stvoření, obnovení celého světa, i nás, to je důsledkem velikonočných událostí. Prodloužený víkend, konec nebo začátek. Kdo je v Kristu je nové stvoření, co je staré pominulo, hle je tu nové. Nuž pojďte a bohu plesej. mm uh -huh. všech věci, každé jaro propouzíš v přírodu k těmto životu. Chceš obnovit i nás, lidí propadlé smrti. Z toho se radujeme a prosíme tě, dej a ve, ve tvém synu objevíme počátek pravého života. A jeho prostřednictvím máme účast na novém stvoření. To je buď sláva a věky. Amen. Dnešní štení uslyšíme z knihy Skutky a ze 17. kapitoly. Zatím na něm Babel a Jana očekalo když modláství je v tom městě. Velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil, s sežití a pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozhovorovali s ním i někteří epikurejští a stručtí filozofové. Jední se ptali, co nám to chcete nedostělaněc vykládat? Rruziši říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí Boštva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o mrtvých stáních. Pak ho vzali s sebou, do vedlí a a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš. Jsme velice podivně. Chceme se tedy dovědit, co to je. Všichni achetňatec i cizinci, kteří tam obývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil do prostřed zhromáždění na areku. A ja nevidím, že jste v uctívání Bohu velice hodnými, když jsem procházel vašimi poslanými místy a prohlížel si je, nalezl jsem ji s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte? A když se neznáte, toho vám svěstují. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten, je pánem, nebe i země. A nebydlí v chrámech, který lidi vystavěli, ani se nedává od lidi sloužit, jako by bylo na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, teď i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na podložku země, určil temná roční období i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby její lidé hledali. Zdá by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej A přece není od nikoho z nás daleko nebo v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají některý z našich básníků. Vždy jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími děti, My nemůžeme si myslet, že božstvo se podává něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, z tříbra, nebo z kamené lidskou zlučnosti a domů Bůh však proměnul lidem dobu kdy to ještě nemohli pochopit. A nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se ke němu. Nebo co už stanovil ten, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muře, kterého k tomu očil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z Jakmile uslyšeli o skříšení z jedni se mu začali smát a druzí řekli, Radi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionysios a Areopagu žena Mene Damari. A s nimi ještě jený. Pán byl zkříšen a pravdu byl zkříšen. Hallelujah. Jana, 15. Kapitola. Kristus praví, já jsem pravý bytný kmen. a můj otec je můj. Každou mou ratolec, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla mojejší ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane, při kmení, tak ani vy nezůstanete i ve mně. Já jsem vinný, kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v ten nese hojné ovoce. nebo je ve země, Nemůžete přijít víc. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest na a usne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstane ve mně a zůstane v má slova ve vás, proste. Oče, chcete. A stane se vám. Tím bude oslaven můj otec když ponesete hojné ovoce a budete nimi učeníky. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Měre sestry. sestry, teď se tam něco povídá v dětských bohoslužbách, v nedělní škole a něco jiného se povídá zde, že? tak to má být, nebo není to v pořádku. Tam se bude povídat třeba, jak vznikl svět, že na začátku byl nějaký velký prask a pak vznikly dinozaury a tak dále a tady pan Faráž bude vyprávět o tom, že Bůh to udělal za šest dnů. A nebo jsem to pletl, má to být opačně. Zásadní otázka, jestli dospělí mají věřit v něco jiného než děti, však zůstává. A teď chci se vrátit trošku na to čtení jak ten apostol Pavel těm vzdělaním a ten Janom vykládal, že Ježíš je právě ten, na který ho čekali, že Bůh ho z mrtvých a mrtvých a ty filozofické myšlenky to mohly všechno brát, ale když začal s tím, že nějaká mrtvola zase ožije, tak řekli milí Pavle, o tom se můžeme povídat později. jindy, jo, že to už nebylo to, co a dokonce se mu vysmali. Ne všechny, ne všechny. Některé uvěřili, ale bylo to menšina, malá menšina. No a s tím vznikem, stvořený během šest dnů, není to podobně, že je to už překonano, už si to nehodí. Do naše doby uvidíme. Já čtu ze začátku Biblie z první knihy Mojžiše Mojžišovi, dnešný základ káza. Na počátku stvořil Bůh nebe a země. Země byla pusta a prázdná a nad propastnou tůni byla tmá. Ale nad vodami snášel se duch Boží i řekl Bůh: buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy, světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval noci, byl večer a bylo jítro den první. I řekl Bůh, videj země rozmanité druhy živočichů, dobytek, blazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých země plazů. Viděl, že je to dobré. I řekl Bůh, učinme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad morskými rybami a nad nebeským ptáctvem, nad zvířaty a nad celou země i nad každým plazem plazícím se po zemí. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim pořehnal a řekl jim, Plodte a množte se a naplňte země, podmante ji a panujte nad morskými rybami, nad nebeským ptáctvem, nad vším živým, co se na země hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé země každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptáctvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živa duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jítro den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo a Bůh pořehnal a posvětil sedmi den, nebo v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Tolik Bible o stvoření. Proč máme rozpaky s tím, že Bible nám vypráví o vzniku světa? Je to nějaký příběh, který svým přátelům, známým vyprávili takhle? A nebo bychom si za to stídili, že pořád patříme mezi těmi, kteří říká, že to všechno stvořil nějaký Bůh? To není příroda, ale to je osoba. Zdá se to nám trapný, protože nám připomíná, že jako křesťani, tomu ani už sami nemůžeme věřit, když věříme ve vznik světa během 6, se izolujeme od přírodních věd, od většiny rozumných současníků, a přiznáváme, že stále přitakáme mytologickému světo názoru. To se dneska nenosí, že? Ale milí bratři, milé sestry, milí vzdálení bratři, první stránky Bible nám nechtějí nahradit přírodopis, ale připomínají nám vztah k Bohu. A to nejen vztah osamělého individua k Bohu, nebož skutečnost že celý svět, ve kterém žijeme, na který jsme vázáni a ve kterém se osvědčuje nebo neosvědčuje víra, není možné vidět bez ohledu na Boha. Žít On je stvořitel. Není to pohádka pro děti, ale je to důležitá část naše víry, je to pro Izraelite to bylo jádrem jejich vyznání. A tak vás chci pozvat, abyste se mnou vstoupili trochu do tohoto vyznání Izraele, který opisovateli a redaktoři a věříci lidi umístili právě na první stránku Bible. Chci vybrat tři věci, zjistili jste, že jsem zkrátil to čtení, ale tři věci se mi zdáte velmi důležité i pro nás. To první je to vyznání, jedině Bůh je stvořitelem. To druhé, každý člověk je jeho obrazem, a to třetí, sedmýho dne, Bůh odpočívá. Začínáme od toho vyznání, jedině Bůh je stvořitel. Ta zpráva o stvoření člověka není teoretická otázka. Nejde ani tolik o otázce, otázku, jak vznikl svět. A je to vyznání, je to hlasen, hlasité vyznání víry, který i zde, jako v jiných případech, je spojeno s nějakým odřeknutím, rozhodnutím, rozhodnutím pro živého Boha a proti moc zla a smrti. Vyznání spočívá v tom, že Stvořený je jedině jednání Boží a ničím jiného. Hebrejské slovo, které tady používají v Biblii na první stránce, slovo bará se vyskytuje v Biblii jedině v této souvislosti, že Bůh to dělal. My dneska mluvíme často o tvořivě práci, že člověk, může dělat něco kreativního, na rozdíl od tupé, nudné práce, které také musíme dělat. A slovo kreativně, tvořivě vlastně navazuje na, na tu boží činnost, ale Bible vlastně říká, že takhle to nejde. Člověk může být produktivní, liný, může mít fantazie, ale nemůže v určitém smyslu být tvořivý, nemůže nic nového tvořit. Teologovi to vyjádřili později tak, že říkali, že Bůh jedině může tvořit z ničeho. Z ničeho to na stránkách Biblii moc nenajdeme, ale um, důležité je to, že činnost Boží je zásadně odlišná od činnost kreativního člověka. Ani ta kreativita od nás není vyžádaná. Nebo jinak ještě řečeno, tvořivost v tomto pochopení je hřích. Je to snaha to udělat lépe, než Bůh samotný. A není to jenom, ne, to je nejenom nemožné, že bychom stvořili světa, svět, který je lepší, než Bůh stvořil, ale právě takový pokus se nám může stát osudným. Je to nebezpečná věc, protože člověk dělá víc, než může a než má. A proto vedle každé věty našeho příběhu, každé věty Božího stvořitelského dílu, vedle každé věty popisu světa, jak podle Boží vůle je, Stojí skutečnost, jak svět opravdu je, jak dneska vypadá. Svět, jak dnes vypadá, není to s tím, jak Bůh ji stvořil. A opak stvoření není ani tolik zničení nebo nedbalost na přírodu, ale opak stvoření podle biblického pochopení je toho člověka to všechno zvládnout. Že manažéři, věci, veškerý ten lidský personál to nějak zvládnou. Že můžou nastoupit na to místo, které jedně patří Bohu. A toto je vlastně význa východisko i toho starého mytologického příběhu, který ani tolik mytologicky není, sice používá obrazy známy, ale je zásah do politiky, zásah do lidského, lidské činnosti. Babylonská říše, která si podmanila Izrael a celý, východní, celý starý východ, Babylonská říše je právě v té době, když vznikly ty staré texty, byla nepopíratelná moc, neomezená vláda nad celým známým světem. Do té doby to ještě nebylo, jako, jak králové Babilonie sami vyvedli svou, svůj život, svou rodinu, z Bohu, ze Boha Stvořitele, a tím zdůvodňovali, že všechno zvládnou, všechno mají pod kontrolou a za všeckou ručí. A milí bratři, milí sestry, to nebylo proti vědám, proti, um, proti poznání rozumem. Právě v Babyloně květly věty. Samozřejmě i věci, které dneska odmítám jako astrologie, ale díky astrologii vyskoumali vesmír a hodně se zabývali s biologie, s přírodní vědou. Měli přístup, získali, hledali přístup ke vnitřním tajemstvím světa. Bylo to ohromně. A Izraelité, Izraelci v exílu byli s tímto nárokem konfrontovali a namítali. Ne, tomu nevěřme, že všechno člověk může si podmanit. Bůh stvořil nebe i země. Byl to On. Nebe i země, to neviditelně i to viditelně. A Zpráva o stvoření světa na začátku naše Bible právě je hlasitý vykřik, ne, bylo to na začátku, to bylo jinak, než se říká. Bůh Izraele je stvořitelem. A to nejenom takové obecně řečeno, ale i detailně, podrobně, konkrétně. Bůh Totiž má jinou metodu než věci a královi, jak stvoří. Bůh řek, říká, ať je světlo a bylo světlo. Boží metoda je slovo. Slovo, které se stane živy, živou skutečnosti. Není to kouzlo, není to technická formule, ale je to navedený lidů k životu. Je to to, co bylo na začátku dějin Izrael. Cesta s tmi do světla. Bůh přináší do světa světlo. A proto to, co je tma, ztrací moc. Ne, nezmizí to z našeho okolí. Jsme stále konfrontovaní se tmavým světem, ale už se přestaneme se toho bát. To tmavé, víme, ve skutečnosti je, je stín, stín, který vzniká právě díky Božího světla. A Bůh tomu dává jasné jméno, říká tomu noc, víme, že každá noc končí. Takhle je to Boží metoda. Tak jedná bůh ve světě, kde tma je až až reální, ale tma není výsledkem Božího stvoření. Tma je jenom to, kde bůh není. Sama o sebe tma není nic. A tím vzniká čas. Je zbytečně se pozastavit nad tím tvrzením, že Bůh to dělal všechno za šest dnů. No, Biblia nám říká, že teprve vzniká tady světlo a tma a možnost počítat ten čas. Tak nejde o to, že je to jeden z našich dnů, ale Bůh už byl před časem a tady vzniká čas. A ten čas je právě naše situace, ve které se máme rozhodnout pro nebo proti. To je ten první bod, který vyplývá z prvních stránek Bible. První vyznání Izraele. Na to navazuje to druhé. Obraz člověka nebo pochopený člověka jako božím obrazem. Namlouvají se spousta lidí, namlouvají se naše poměry to, že každý člověk je jiný. Lidi se rozlišují, a proto jsou společenské hierarchie. Jeden je mocný, druhý je bohatý, třetí je chudý, čtvrtý je bezmocný. To, od jakžíva, tak to bylo a to vždycky takhle bude. Milí bratři, milí sestry, vyznání Izraele říkali, co jiné. V společnosti nám sugerují ti, kdo jsou nahoře, že oni jsou Lepší nebo oni jsou ideální. Ať jsou to vzdělávací prostředky, časopisy, televize, kde jsou ty krásné vyzvednuté, ty úspěšní úspěšný a důležité lidi. Mohli bychom říct, že to jsou obrazy ideální. To jsou obrazy, Boží. Není tomu tak. Boží obraz není babylonský král, ale každý člověk. A každý člověk má nárok na důstojný život. To je poheta tohoto vyprávění. Být obrazem Božím není nic, co člověk získá pro sebe. Svým vlastním úspěchem, svou snahou, svou pilí nebo štěstím, ale být obrazem Božím, to se stane tím, že Bůh to chce. On nás oslovuje ne král, ale každého člověka. Ne toho úspěšného jenom, ale každého muže i ženu. A tak ten člověk dostává od Boha příkaz podmante si země. No, tato věta dneska neskýzí žádný velký pokles. Říká se, že vy, křesťané, jste to od začátku pokazili s tím podmaněním světa. Podívejte jste, co jste způsobili puštošení celé přírody, nevyřešitelnou ekologickou krizi. Není to tím podmaněný? Milí bratři, milé sestry, nejdřív se podívejme na to přesně. Ekologické svědomí, které dneska je všude rozšířený. To není vyrovnání se s křesťanským fundamentalismem. A znečištění přírody nevzniklo ani tím křesťanským fundamentalismem, ani odporem proti tomu, ale byly to jiné důvody. důvody. Byly to důvody naše celé společnosti. Tak ta druhá věc je, je to opravdu tak, že ten Boží příkaz podmante se země je vyřízeno, vyřešeno nebo překonáno tím, že se dneska bez zničí Boží stvoření. Není to naopak spíš připomínání toho, co by měl člověk vlastně dělat jako roli Bůh mu dal a kterou roli nedokázal splnit. Podmanit svět, podmanit stvoření, vlastně znamená dělat ji plodnou. A k tomu Bůh dával povolení, k tomu dal pořehnání. Byl to cíl, plodte se a rozmožte se. Člověk nemá povolení od Boha, nemá jeho pořehnání k tomu, aby účel stvořený změnil podle vlastných představ. To tam není. Tím, že Bůh stvoří svým obrazem ke svému obrazu, vlastně ho chce vymanit z těchto touh z těchto mechanismů a chce, aby člověk byl svobodný, vysvobozen z moci jiných lidí a taky vysvobozen z naivního a nezodpovědného víry v pokrok. A ještě to třetí. Ten celý příběh končí s tím, že Bůh odpočívá. Sedmý den je stvořený na cíli. A ten cíl není nějaký, nějaký tvář přírody, který se dá teďka říct, to, to je ono. Ale ten cíl je konstatováný, všecko bylo velmi dobré. To znamená, že není potřeba nic dodat. Bůh skončil to svoje stvoření, tak by to mohlo zůstat. Není to ideologie, není to mytos, ale je to boží dílo. Který tady tady dosáhal své, svého cíle. Můžete jasat, můžete být, mít radost z toho, Normálně jenom jasaj vítězovi, ale zde můžou být rádi všichni. A když se to stvořený nějakým způsobem vymýká z ruky, tak jsou na tom možnosti se vrátit? V Izraeli měli to pravidlo odpuštěný vin po 50. letech, milostivé leto a vůch mnohokrát umožnil Izraelcům nový začátek. Důležité, abychom nezapomněli, to, co dělá Bůh, je dobrý. To může říct také člověk v Izraeli. A tomu můžeme důvěřovat i my. Já jsem vlastně celý stvořený neviditelný i viditelný a malé část toho jásotu může naplnit i naši modlitelnou dneska. Cílem stvoření není člověk, ale je Boží odpočinutí. Jak tomu máme rozumět, že přece člověk je na druhém místě? Myslím, že pro Boha není na druhém místě. Ale záleží na tom, jak se na to podíváme. Jestli hledáme tady nějaký mitos, nějakou ideologii na vzniku světa, jak to všechno vzniklo, to nám dnes tolik ani nemusí pomoct. Ale zde máme mnohem, mnohem nadějnější poselství. Ne, jak to vzniklo, ale k čemu to je. Ne, odkud pocházíme, ale kam míříme, k čemu to je. A slyšíme, že k Boží slávě. Můžeme se z toho radovat, že Bůh nás dovede k tomuto cílu. To stvoření se na to hodí. I náš celý svět je ve vztahu k němu. Tak si postavme tam do řád těch, kteří zpívají, děkuji. a usilují o to, abychom šli touto cestou, který On nám ukázal. Jako křesťané víme, že ta cesta má jméno. A křesťany začali po Ježíšovém vzkříšení slavit osmý den. Byl ukřižován, Pátek, po tří dny v hrobě a v neděli byl zkříšen. Neděli je první den. Tak ten prodloužený víkend má v sobě začátek. Ne end, ne konec, ale začátek, který nás vezme na ruku na další cestu. Bożym smierem a we stachu z Panem. Amen. Yeah, that Te abychom jim přijali vděčně, abychom zkoumali ty možnosti, které nám dáváš v tomto světě. Prosíme tě za tvoje církev, tvůj lid, který si povolal, aby zvěstoval tvoje slávu v tomto světě. Co abychom byli bez tvého stvoření bez. Tvé činnosti, bez tvé přítomnosti, jak dlouho bychom ještě zůstali v církvi, kdybychom každý den nepřijali tvého ducha. A prosíme tě, abychom zůstali v církvi, abychom tě poslušně sledovali na cestě k tvým cílem, ne k našim. Prosíme tě za náš svět, který naši vinou stránci ve tmě a v utrpení. Deja by ji rozsvítilo, tvoje spása, tvoje záhrada. Deja by byl vidět pro všechny, kdo potřebují pomoc a jsou v nouzi. Myslíme na lidi, kteří se stali oběti slepé víry v pokrok. Na lidi, kteří trpí tím, že mocný, s nimi manipulují. my tě za celou společnost, abychom dokázali žít spolu zodpovědně i milosrdně. Budu všech, který se cítí osamocený, bezradný, zklamaný. Budu těch, který trpí s taševými válkami, mnoha částech našeho světa a dej, abychom bránili ještě dalším zlým věcem. Udělej z náš světku toho, že může to být jinak. <laughs> Jak to od závřátku, už bylo jinak, než kdy se myslel a zamlouvali se tak, aby to bylo jinak, než si ti mocný přeju, aby to bylo jinak, než kdyby smrta a byli aby to bylo jinak, aby to bylo překvapivě jinak, překvapivě jinak, než jsme se troufali doufat, aby to bylo na zá na, na začátku jako na konci, vše dobré, o to ti prosíme, připojíme se slovy, které jsme od tvého syna přijali. O, Slova apostola Pavla z druhé listy Kolenským. Jen kdo v Kristu je nové stvoření, stane pominulo, ale je tu nové. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět Hospodin tvar nad vámi a buď vám milostiv. Obrať Hospodin tvar k vám a dej vám pokoj.